Laugarren urtez du antolatu begira da elkarteak kendaia filmen festivala eta urtero legez Eremu Urriko komunitateak kardatzen aguzi dituen film laburrak dituzte erakusten. Joana Zurmendi, festivaleko komunikazioa arduraduna. E, Aseratik eh, Angela Mejia zuzenariaren helburua eh, izan zen pixka bat Eremu Urriko komunitatei pixka bat, eh, toki bat ematea eta hori da, ez, eh? ere murriko e, gaiak, e, komunitateak, pertsonak, e, gatazkak e, ikusgarri egitea. Da peskat festival honen helburua. E, ba dokumentalak direla, fikziozko lanak edo animaziozkoak, orotara 35 film labur lehiatuko dira aurten festivalak dituen bi sail ofizialetan, hau da, Nazioarteko Sailan eta Akitania Euskadi Sailan. Epaimai buruak Nazioarteko Sailan aurten Dominik atal ekoizle frantziarra izanenda eta Euskadiak itania sailan berriz Fermin muguruza. Baustegun ontatik hasi eta larumata bitarte beraz, zeman ezberdinak proposatuko dituzte Endaia Film Festivalaren laugarren edizio.